7. lipnja 1975. godine. kriminalistička policija u Beirutu glavnom gradu libanona uhičuje muškarca koji se sprema ukrcati u zrakoplov za pariz policija se počela zanimati za njega kada je zapazila da on često navraće u prostorije Narodne fronte za oslobođenje Palestine kada su pregledali njegovu torbu pored gotovine i krivotvorenih putovnica, našli su planove za niz bombaških napada i atentata. Policija u Beirutu pozvala u pomoć Jeana Paula Moria, bivšeg pripadnika DST-a, francuske protuobjeveštene službe. On je poslan u Beirut kako bi uvježbao svoje liberonske kolege. John Folline u knjizi Šakal potpuna priča o legendarnom teroristu piše. Sve što je policija u Beirutu znala bilo je da je uhičeni po ime no Michel Muharbal, libanonski kršćanin iz dobre obitelji, da je bogati dizajner interijera i da je član sirijske narodne stranke koja se zalagala za Veliku Siriju koja bi uključivala i Libanon. Njegove su bilješke bile zanimljive, bile su prepune detalja o kretanju raznih osoba u Parizu i Londonu. Među njima su bili francuski ministar unutarnjih poslova Ponjatovski, izraelski veleposlanik u Parizu i predsjednik robnih kuća Mark San Spencer. Kada je vidio te bilješke, Moria je predložio da se uhićeni ponovno ispita. Nakon dva dana ispitivanja, Batinan je bilo sastavni dio ispitivanja, uhićeni je priznao da je vođa Pariškog ogranka Narodne fronte za oslobođenje Palestine i da se spremao sastati s osobom po imenu Nuredin. Kada su ga istražitelji pitali tko je ta osoba, on je odgovorio. On je moj ubojica. Taj će trag francusku protobovještenu službu dovesti do jednog od najopasnijih terorista u drugoj polovici 20. stoljeća. Policija i njezin francuski savjetnik odlučili su pustiti Muharbala. On je u petak 13. lipnja sletio u Pariz. Libanonski policajac u civilu, koji ga je pratio, pokazao ga je pripadnicima DST-a, koji su ga čekali u zračnoj luci. DST je nastavio pratiti Muharbala. U jednoj od ulica snimio ga je kako iz jednog stana izlazi s jednim protuobaveštajnoj službi do tada nepoznatim muškarcem. DST nije najbolje pratila Muharbala. On je čak uspio otići u Veliku Britaniju, gdje ga je posebni ogranak Skotland yard uhitio i vratio u Francusku. Onda je DST uhitio Muharbala i počeo ga ispitivati. John Folline piše. Oči u oči u stožeru DST-a blizu Elizajske palače, komesare Rans i Muharbal igrali su igru Mačke i Miša. Imam tri brata i tri sestre. Slikam i bavim se dekoraterskim poslom. Bilo je to sve što je Muharbal rekao tijekom prvog ispitivanja. Ali na drugom je priznao da je jedan od muškaraca koje je sreo u Parizu proteklih nekoliko dana i Nureddin. Odbio je reći više. Ispitivanje je trajalo pet dana. Onda su francuski agenti zaprijetili mu Harbalu da će ga poslati natrag u Libanon. S obzirom da je on znao da će prije njega u Libanon doći glasine da je rekao puno toga francuskoj i libanonskoj policiji, on je prokazao Nuredina. 27. lipnja 1975. Eranze i trojice njegovih kolega ugurali su mu Harbalov automobil i odvezli se u Latinsku četvrt, gdje se krio muškarac kojeg su zvali Nuredin. Ušli su u kuću broj 9 u ulici Tulije. U stanu prema kojemu su išli 21. godinu stara Leima Palomares razgovarala je kupovnici s jednim muškarcem. Žalila mu se na svoj loš brak. Pored njih u stano je bilo maleno, veselo društvo. Tijekom razgovora u tjesnoj kupovnici Lejma je sjela na jedan kovček. Muškarac joj je rekao da bude oprezna. Iz kovčega je izvedio pištolj kalibra 7.62, čekoslovačke proizvodnje. Nedugo nakon toga njihov prijatelj ušao je u kupovnicu i rekao im da je policija pred vratima. Lejma je izašla iz kupa onice ispred muškarca. Erans joj se obratio osobnim tonom, a ona se je naljutila i pokušala iz njegovih ruku isrgnuti službenu iskaznicu. Njezini prijatelji uspjeli su ih smiriti. Kada je Erans zatražio da vidi osobne iskaznice, muškarac mu je pokazao putovnicu. Znate li neke arape? Upitao je Erans muškarca. Ne, ne znam, jer mrzim arape. A što je sa žigom Beruta u vašoj putovnici? Upitao je Erans. Svatko tamo može otići kao turist, odgovorio mu je muškarac. Herans je muškarca pretražio, ali nije našao oružje. Heransov kolega po imenu Dus izvadio je tri fotografije iz svog sakoa i pokazao ih muškarcu. Ovaj je odgovorio da ne liči na visokog muškarca na fotografiji. Muškarac je onda zaprijetio da će pozvati svog veleposlanika i povikao Vi ne znate tko je moj otac. Onda agentima DST-a muškarac ponudio viski. Samo je Eranz prihvatio piće. Lema je počela pjevati, muškarac je zatražio dopuštenje da ode u kupaonicu. Odtamu se vratio s pištoljem zataknutim za leđe. Eranzu je bilo dosta svega toga. Zatražio od svog kolege da dovede mu Harbala i još jednog destelca koji su čekali u automobilu. Dovođenje Muharbala trebalo je razriješiti problem identifikacije tog muškarca u stanu. Muharbal i D. Steovac po imenu Donatini došli su u stan i vidjeli čudnu scenu. Većina stanara su pjevali. Aranz je stajao s čašom, viski u ruci. Samo je jedan muškarac stajao po strani i prolazio prstima kroz kosu. John Folline piše... Zbunjen prizorom eransa, koji drži pića u ruci i stoji pored muškarca u tako bučnoj atmosferi, Muharbali je zatražio da svi ušute. Duska je pitao, poznaje li nekoga u sobi. onas je podigao ruku, bio je tako slab da nije mogao zaustaviti njezino drhtanje i pokazao prema muškarcu. U glasu, slomljenom od iscrpljenosti, on je identificirao muškarca kao osobu koju je on nazivao Nuredin. To je on. Muškarac u stanu prestao je gladiti svoju kosu. Iza pasa je izvedio pištolj sa dugom cijevi i prigušivačem i počeo pucati. Muharbal se srušio. Njegov vrat bio je probušen metkom. Muškarac, prema jednome od prisutnih, pucao je kao lud, ali bilo je metode u toj ludosti. Znao je tko zapovjeda ljudima iz DST-a i okrenuo je pištolj prema Eransu, koji je stajao njemu s desna. Veteran drugog svjetskog rata bacio se na zemlju, dok je muškarac stiskao okidač. Metak je u komesarovom Bikovskom vratu napravio veliku rupu. Donatini, najbliži muškarcu, pogođen je u gornju usnu. Metak je ispaljen iz takve blizine, da mu je lice bilo posuto barutom. Dus je skoro izbjegao muškarčevom sljedećem hicu, koji je probušio rupu u njegovoj desnoj šaci. Carlos je ponovno pucao, metak je okrznuo dosov obrez, ali sljedeći hitac zabio se u njegov vrat. Od četvorice na koju pucao taj muškarac u tom stanu u ulici Tulije na je ostao samo komesar Eranz. Do tog dana malo je tko znao tko je taj muškarac, rođen 12. listopada 1949. u Venezueli u državi Tahira. Nakon tog događaja taj će čovjek postati poznat i na zlu glasu. Nazivaće ga teroristom, šakalom, plaćenikom, psihopatom. Imaće i puno imena. Najpoznatiji će biti pod nadimkom Carlos, govori vojni i obavešteni analitečar Fran Višnar. On je pošteno priznao na svom drugom suđenju u Parizu, jer leži već dugo u francuskom zatvoru i nije mu tamo opće loše. Priznao je da je profesionalni revolucionar. Što to uopće znači? Znači, da je riječ o čovjeku koji se u potpunosti posvetio tom poslu. I njegov veliki uzor i po njemu ima nadima Carlos koji je legitiman, možemo ga navoditi, po Carlosu Maringeli, poznatom brazilskom tvorcu urbane girile, njegov priručnik o tome što treba znati. Gradski girilac je do sada najbolje dijelo na tom području, sa mnoštvo uputa, ali njegova imena su zgodna. Naime, glavni utjecaj na njega u tom smjeru, ekstremno ljevom, komunističkom, imao njegov otac, njegov otac Jose Ramirez, koji je bio zanimljivo po struci odvjetnik i to vrlo ugledni i imućni. Koji je usput bio ženskaroš, iako je imao vrlo zgodnu ženu, majka od Carlosa se zvala Elba Maria Sanchez i ovo prezime Sanchez dolazi od majke, ali ona se nije bavila ovim djelatnostima, s tim da je usred Venecujele, njezin supruk, Jose Mires, gotovo legalno djelovao. Imao je svoju tiskaru, imao je veliku biblioteku, branio je revolucionare i bio je bolševik. On je za sebe tvrdio da je bolševik, imao je tri sina i svakom je dao ime po Vladimiru Iliću Lenjinu, a Carlos je bio drugi po redu i dobio je, dobio je ime Iljić. Ilić nam izresan čest i njegova puno imena i prezimena, a u buduće ćemo ga zvati Carlos, jer taj nadimak je priznao i njegov otac, a on se s njime najradije služio. Carlos Marigela, rođen je 5. prosinca 1911. godine u Brazilskoj saveznoj državi bahia. Kada mu je bilo 19, postao je član Brazilske komunističke partije. Godine drugog svjetskog rata provao je većinom u zatvoru. Kada je pušten 1952. postao je član centralnog komiteta. Sljedeće godine otišao je u Kinu i tamo se susreo s Mao Tse Godine 1963. državnim udarom na vlast u Brazilu došla je vojska. Marigela je smatrao da je došlo vrijeme za oružani otpor. Partija je bila drugačijeg mišljenja i izbacila ga iz članstva. Godine 1968. Marigela je osnovao akciju za nacionalno oslobođenje. Njegova je strategija bila da se urbanom gerilom napadne vojna hunta. Razlog zašto se odlučio za urbanu gerilu je jednostavan. Tada je dvije trećine stanovništva Brazila živjelo u gradovima. U svojoj knjizi Mini priručnik za urbanu gerilu, koju je napisao u lipnju 1969. Marigela je ovako opisao svoju strategiju. Nužno je političku krizu pretvoriti u oružanu, izvođenjem nasilnih akcija koje će prisiliti one na vlasti da vojnu situaciju transformiraju u političku. To će otuđiti mase koje će se od tada pobuniti protiv vojske i policije i okriviti njih za stanje stvari. Akcija za nacionalno oslobođenje postavljala je bombe u gradovima, otimala i ubijela pripadnike režima i vojske, otimani su i strani diplomati, pljačkane su banke, kako bi se došlo do novca, vršene su sabotaže. Na kraju je režim pobjedio. 30. studenog 1969. Carlos Marigela ubijen je u policijskoj zasjedi. Akcija se nakon toga raspala. Marigelin mini priručnik postao je utjecajno štivo. Njega je pročitao i Carlos. Carlosov otac pokušavao je svašta sa svojim sinom. jednog je vrijeme nastojao upisati u Parišku Sorbonu. Navodno je početkom 70. Carlos kratko vrijeme studirao na London School of Economics. Na kraju on je završio na sveučilištu učilištu Patris u Moskvi, gdje je KGB među 20.000 studenta iz cijelog svijeta tražio buduće agente i gerilice. Nikad nije završio gimnaziju jer nije htio učiti izbacivanje iz svih škola tada i u Karakasu gdje se rodio 12. listopada 1949. godine. Izbačen je iz najopskurnije škole iz predgrža venecijolanskog glavnog grada. Otac mu više nije mogao pomagati. I onda je zaključio da najbolje da ode na Kubu u kamp za oboku. Otac mu je preko svojih veza iz komunističke partije Venecujele, koje su sovjeti cijelo vrijeme plaćali, a oružje ostalo su slali kubanci, jer su bili bliže. On je njemu ishodio da se bez gledanja na formalno obrazovanje, da on uđe, na součilišta Patris Lumumba, gdje su se školovali kadrovi iz nesustavnih zemalja, nerazvijenih zemalja, na koje je Sovjetski savijs računao na ovaj i na onaj način. Kako je Carlos već prošao borbu na obuku na Kubi i kako je od Direction General de Inteligencia, tajne službe obaveštene, dobio približnu sliku kakav je Carlos. Oni su njega uzeli na tesanje 1968. godine. Izdržao je svega godinu dana discipline i onda je pokazao po svoju pravu čut je kasnije i kako demonstrirao, jedan dan je bio francuski bon vivant, nalokavao se, djelovao poput nekog veselog brata, dobro raspoloženog, drugi dan je bio kicaš tipa britanskog dendija, savršeno se je oblačio, jer je imao jedan kompleks, a to je njegova debljina. Iako imao zgodne roditelje, i otca i majku, osobito majku, bio je antipatičan. Nosio je stalno one naočale, kako mi inače znamo na svim fotografijama iz one ranje njegove faze, nosio je naočale s za zatamljenje, nekakve kožne jakne, dolčevite. Nije se potrudio da se dotjera fizički, jer je mrzio bilo kakvu tijelovježbu, gimnastiku i slične stvari i prvi je odbio na tom se učilištu da se rano ujutro svi studenti moraju ići vježbati, ići u teretane i slične stvari. Rekao da je to glupo znao nema vremena jer on proučava cijelu noć klasike marksizma što je naravno bilo fuliranje, da on ne može da iscrpljen, da se on ne može baviti tim. Carlos će sve do svog ukidanja predstavljati neugodnost za obavještajne agencije i tajne policije istočnog bloka. Markus Wolf, prvi čovjek glavne obavještajne uprave Ministarstva za državnu sigurnost Demokratske Republike Njemačke, smatrao je da je Carlos ljudska bomba, čovjek ga je nemoguće kontrolirati. John Folline u knjizi Šakal, potpuna priča o legendarnom teroristu, donosi ove riječi Markusa Wolfa. Carlos je bio brbljavac pustolov kojeg je nemoguće nadzirati. Provodio je noći u barovima. Velik mu je pištolj visio s remena. Bio je okružen djevojkama i pio je poput ribe. Pukovnik Jozef Varga, kojega je mađarska protovojoštjena služba zadužila da se brine o Carlosu, također je venezuelanca smatrao nepouzdanim, čak i opasnim. Kada bi ga primao, on je odredio posebnu skupinu ljudi da čeka u pripremi ako bi Carlosa trebalo savladati. Varga se prisjetio kako se Carlos znao zapjeniti od bijesa. Međutim, njegov neposluhe Onda je postao ozbiljan. 69. godine, kad su ga već Rusi uzeli pod svoje KGB i službe za djelovanje inozemstvu, on je smatrao da on to sve zna bolje, da šta oni tu sad njemu pričaju bajke, da je to besmislica i slično Da bi onda ne jedan puta počeo se družiti sa libicima i s palestincima, što se Moskvi u nije je dopalo. Ti si... Tu da te mi obučimo i da ti ideš u latinoameričke zemlje. Kakvi palestinci. Znači, mimo volje Moskve, on je već počeo stvarati svoju mrežu u onome što mu je trebala biti centrala. Od koje se zapravo 70. godine, kad su ga izbacili, jer jednostavno i KGB i dekan se učilišta jednostavno ga više neću uzijeliti trpiti, jer je potaknuo libijski, palestinski, ostale arapske studente da se bore za vize koje su im istokle. Mnogi od njih su se oženili za Ruskinje, Ukrajinke ili one državljanke Svjetskog saveza iz unutrašnjosti i onda nisu htjeli se vraćati na polazne pozicije da se bave sa svjetskom svjetskom revolucijom. I on, branjeći njihova ljudska prava, kako je govorio, on je stalno demonstrirao što mu je bio dobar izgovor, nije morao polagati ispite, ali je naučio dosta od ove obavištajne i protuobavištajne tehnike. Pusnjeve tu nije bilo puno, Njegove pijanke u sovjetskom glavnom gradu su bile čuvene, o njima se je raspravljalo kasnije. Međutim, nakon njega toliko je i zaoštrena disciplina da više takvih studenata po znakovi navoda nije bilo. Godine 1951. skupina studenata na američkom sveučilištu u Bejrutu osnovala je pokret arapskih nacionalista. Ključna osoba među njima bio je student medicine Žorž Habaš, grčki pravoslavni kršćanin, sin bogatog trgovca iz Lide u Palestini, danas je to lod u Habaš je u prvom izraelsko-arapskom ratu služio kao medicinski pomoćnik. Tijekom tog rata svjedočio je odlasku svojoj obitelji iz rodnog rada. Jazid Saig u knjizi Oružana borba i potraga za državom donosi Habašova sjećanja na trenutak odlaska iz rodnog rada. Izraelci su došli u lidu i prisilili nas na bijeg. Bila je to slika koja ne odlaze iz mog uma i koju nikada neću zaboraviti. 30 tisuća ljudi hoda, plače, urla od užasa. Žene nose bebe u rukama, djeca se vješaju na njihove suknje. Neki ljudi padaju pored puta, neki više ne ustaju. Bilo je strašno. Ako vidite takve stvari, vaš um i srce se mijenjaju. Kakve je korist liječiti bolesna tijela kad se takve stvari događaju? Ljudi moraju promijeniti svijet, moraju nešto učiniti, moraju ubiti ako to traži nužda. Georg Habaš završio će medicinski fakultet i specijalizirati pedijatriju. Neće se dugo baviti liječništvom. Potreba da se nešto učini, potreba da se i ubija, ako je to nužno, dovešće ga do toga da će nakon poraza arapskih država u šestodnevnom ratu ono osnovati narodnu frontu za oslobođenje Palestine. Fronta će imati tri načela: palestinsku nacionalnu suverenost, arapsko jedinstvo i marksističko-leninističku ideologiju. George Habaš, taj načela pokušati ostvariti terorizmu. Simpatizirao je palestinsku stvar i arapsku, ali se potpuno promijenio kad je sreo čovjeka koji se zove Vadi Hadad, doktor Vadi Hadad. Mnogo godina najbliži suradnik od George Habaša, koji je također bio liječnik, jedan od najboljih, najobičavajućih pedijatara kao kršćanin, za razliku od ostalih ovih palestinskih funkcionera. Sebe je smatrao maksizostom ili nistom. Međutim, za Karlosa je bio premekan. I njemu je srce tuklo više za vlade Hadada, koji je bio ekstremniji. I on zapravo zanad, onaj pripremnički staž, peče kod njih. Svi su još govorili kompleks, Karlosov kompleks, da nije dovoljno obrazovan i da pati zbog toga. To nije točno. On je bio svjestan da on nije el stupido, da on i može razmišljati. Iskoristio je prilike koje su mu date, ali je onda neposluh, njegov neposluh i jedan talent za improvizaciju su došli do izražaja. Nekad je to uspjelo, nekad nije. On je sudjelovao u mnoštvu napada na izraelske ciljeve širom Europe, zatim na francuske ciljeve usred Pariza bio je potpuno nemilosrdan jedna od prvih operacija koju mu je dao Wadi Hadad je bio da ode u London da čita novine, da prati scenu i da vidi ko je o proizraelski čovjek ko podržava Izrael i da ga onda smakne i tamo je našao da bi bilo zgodno ubiti Josefa pod nadnikom Teddy Zifa jednog britanskog židova koji je bio bogat koji je bio glavni izraelski lobi u Velikoj Britaniji, a i šire, i on ga je dočekao jednom pred vratima rano jutro, pucao mu je ravno u glavu, međutim njega je spasilo jako zubalo, jer je imao konjestu facu, imao je čvrste jake zube i meta ga nije ubio. Nije mu pucao u vrat, što inače uvijek je u vratnu arteriju, ovog puta je mislio da će to biti sigurnije i nije ga ubio. Život terorista u zapadnoj Europi u 70. godinama 20. stoljeća nije baš bio opasan. Antiteroristički odjel u Francuskoj kontraobavještenoj službi DST godine 1975. imao je dva zaposlenika. Te godine na čelo DST-a postavljen Marcel Chalet i on je na antiterorističku djelatnost gledao kao na marginalnu. Glavna zadaća DST-a bila je ona protuobavještajna. Glavni suparnik bio je Sovjetski savez Doduše, u to je vrijeme postojala služba koje su se ljudi poput Carlosa i kako bojali. Bio je to izraelski mossad koji je po cijeloj Europi izvodio napade na ljude koji su smatrali pripadnicima palestinskih terorističkih i gerilskih organizacija. U Parizu glavni čovjek Narodne fronte za oslobođenje Palestine bio Alžirac Mohamed Budija. On je bio uspješni pisac kazališnih komada i ravnatelj Alžirske nacionalne kazališne kuće. Ali kada je pukovnik Huaribu Medijen pučem s vlasti izbacio Ahmeda Benbelu, Budija je pobjegao u Pariz i tamo postao ravnatelj kazališta u Boulogne-Bilancouru, zapadnom predvrađu Pariza. Kored upravljanja kazalištem, Budija se bavio terorizmom za Narodnu frontu za oslobođenje Palestine. Izraelski obavještajci zbog burnog ljubavnog života nazvali su ga Modro Bradim. On i svoje partnerice koristio u napadima. John Folline u knjizi Šakal, potpuna priča o legendarnom teroristu, piše. Budija je započeo romansu s Therese Lefevre, francuskom fizioterapeutkinjom u 40. godinama, ali još jednom pokušaj da se ljubav upregne za subverzivnu djelatnost dao razočaravajuće rezultate. Par je neuspješno pokušao napasti dvorac Šonao u Austriji, koji je služio kao tranzitni logor za ruske židove, koji su uputovali u Izrael. Ali u jednoj puno učinkovitijoj suradnji, Budija i Teres su u kolovozu 1972. upotrijebili 20 kg eksploziva, kako bi digli u zrak rafineriju u lučkom gradu Trstu u sjevernoj Italiji, koje je naftom punila transalpski naftovod, koji je vodio za Beč, Bavarsku i Srednju europu Batra je gorila dva dana, ispalila 250 tisuća tona sirove nafte te poslala dvije milijarde dolara u dim. Nakon ubojstva izraelskih sportaša, sudionika olimpijskih igara u Minhenu u 1972. godine, premjerka Izraela Golda Meir dala je dopuštenje za početak operacije Božji bijes. U toj operaciji izraelska obaveštena služba trebala ubiti sve one koji su bili uključeni u taj napad. Jedan od onih koje je Mossad smatrao odgovornim za taj napad bio je Muhamed Budija. John Folline piše. Nešto nakon vremena za ručak, 28. lipnja 1973., Budija je napustio stan jedne od svojih ljubavnica, smješten u Rue de Fossé Saint-Bernard, pokraj rijeke Sene. Kao i obično, oprezni stručnjak za eksplozive pogledao je ispod svog sivog Renault 16 i provjerio starter prije nego što je ušao u automobil. Zadovoljan time što nitko nije dirao njegov auto, otvorio je vrate i s u ruci sjeo na vozačko mjesto. Njegova lijeva noga nije se digla sa zemlje, kada je eksplozija zasula njegovo tijelo bijicima i maticama. Snaga eksplozije prelomila je njegovu glavu unatrag i zasula komadima njegova tijela prtljažnik susjednog automobila. Kao da je pogođeno munjom, budino tijelo sjedilo je kao smrznuto, njegove ruke bila su skvrčene na upravljačkoj ploči, njegova lijeva noga još je uvijek bila na pločniku. Francuski policajac pronašao je ključ za paljenje u njegovu krilu. Mosad je znao da je Budija oprezan čovjek, zato je pod vozačevo sjedalo njegovog automobila postavio nagaznu minu. Tako nije bilo žica koje bi Budija mogao otkriti. Nakon smrti Muhameda Budije, Carlos je postao jedan od glavnih ljudi Narodne fronte za oslobođenje Palestine u Francuskoj. Zatim njegova poznata akcija u zračnoj Luci Orly u Parizu. Kad je sa ruskim RPG bacačom, on i njegov kolega iz Bader-Meinhofa došli su na orli i onda su gledali da trebaju pogoditi Elalov avion, a nekako u onoj maglurštini i nesnalazljivosti i straha da će doći organi sigurnosti, a francuski žandarmi oba pucaju. Njemac spalio, to je bestrzajno oružje RPG-7, ručni pješački bacač. On je umjesto Elalov avion pogodio Jatov avion, probušio ga i pogodio jedan auto, kamion iza i to je došlo do velike eksplozije. Međutim, šta je Carlos napravio? Ono što niko drugi ne bi napravio. Vratio se pet dana kasnije, ali ovog puta sa palestinskom posadom koja čim je došla u zračnu luku počela je pucati po putnicima. I naravno, njih su pola ubili, pola razoružili, a Carlos je i bio sjajan u bježanju, kao, kako je on rekao, kao ljubavnici koje muževi zateknu na dijelu, pa onda on skoči kroz prozor u onim kućicama u latinoameričkog stila. To je, I ta, ta opasnost je njega zapravo oduševljavala, ali Vadi Hadat se izbizumio. Ti si nesposoban i on, njegov položaj u jednom trenutku bio izuzetno ugrožen. Od 72. do 1975. puno krvi je prolio, ali ništa strateški i važno. Tijekom boravka u Londonu i Parizu, Carlos je upoznao mnoge svoje buduće suradnike. Tako je u glavnom gradu Francuske upoznao Hansa Joakima Kleina, koji je bio član njemačkih revolucionarnih čelija. Klein je imao nadimak šnicl, dobio ga je prema svom omiljenom jelu. Prvi sastanak nije baš bio obećavajući. Klein je ovako opisao Carlosa na njihovom prvom susretu. Vidio sam omka za kojega sam mislio da je mafijaš. Tako je on izgledao. Nosio je talijansko svileno odijelo, smrdio je na parfem, bio je afektiran do krajnosti. Kleina je ipak nešto privuklo Carlosu. Bio je to njegov arsenal oružja. Klein je taj arsenal opisao kao nešto što bi mogao imati James Bond. Carlos i njegovi suradnici planirali su u Londonu oteti veleposlanika ujedinjenih arapskih Emirata i za njega tražiti otkupninu od 40 milijuna dolara. Ali nakon dva tjedna promatranja, zaključeno je da je veleposlanik oprezan čovjek koji izbjegava rutinu. Svo to vrijeme, Carlos je uglavno bio nepoznat vlastima. Tek ubojstvo Muharbala i francuskih protuobjevještajaca stavit će ga u središte pažnje sigurnosnih službi. On je nakon ubojstva tih ljudi iz Francuske pobjegao tako što se ukrcao na brod koji je prevozio voće. S tim je brodom doputovao u Alžir. Jedna od operacija koje je dovela do bijesnila, pravog bijesnila Amor Sadata, koji se dosta kontrolirao, ali kad, je, kad su živci pustili, onda je vikao dok ga glas nije izdao. Bila je doista genijalna. Manje je poznata u našoj javnosti, pogotovo jer i u svjetskoj je, baš ne citiraju stalno. Carlos je u svojim drugovima iz ovoga palestinskih organizacija oni su smislili sljedeću operaciju. Uspjeli su doći do šifre jedne od egipatskih podbornica koje su pratile u tom trenutku krstarenje velikog prekoocijanskog britanskog broda Queen Elizabeth II. Šifru su dobili i šifriranom porukom su poslali naredbu, zapovjet, da oni sa četiri torpeda potope, potope Queen Elizabeth II, sa petsto američkih i britanskih židova, veterana, koji su išli uh, na proslovu 25 godina Izraela. Zapovjednik je bio čovjek zdrave pameti i on je zvao stožer u Kairu gdje su rekli ti si lut, ti si pijan, bit će strijeran i pitali su Anvar el Sadat. Anvar el Sadat je rekao dovedite mi tog čovjeka koji to smislio i on će biti obješen tu ja ću ga osobno obješniti na trgu Tahrir. I nazvo je iza toga ovoga Gaddafija da ako još jednu takvom mu priredi, da će ga napasti bombardirati. Jer je tu operaciju kanio financirati Gadafi, A Gaddafi je cijelo vrijeme dao velike novce. Carlos je s pukovnikom Gaddafijem imao dugu suradnju i dijelili su mržnju prema egipatskom predsjedniku Anvaru Al-Sadatu. Tijekom 80. godina Carlos je nekoliko godina živio u Budimpešti, u njezinom otmjenom dijelu u jednoj vili. Tamo ga je nadzirala Mađarska protuobavještajna služba. Kada je Carlos čuo vijest da je 6. listopada 1981. skupina egipatskih vojnika na vojnoj paradi ubila egipatskog predsjednika, uzviknuo je. Upravo smo izgubili 4 milijuna dolara vijedan posao koji je za nas imao Gaddafi. Godine 1975. Carlos i njegova šarolika, skupina terorista, izvešće napad koji će izazvati najviše pozornosti. Bio je to napad na sjedište OPEKA, organizacije zemalja Izvoznica nafte, smješteno u Beču. Do napada je došlo 21. prosinca 1975. To je njegova jedina, ali najveća i najuspješnija vlastita od njega smišljena operacija. Ona je bila tako bizarna u pripremi, da je pravo čudo da je nisu otkrili. On je prvo vlakom, molim vas lijepo, poslao oružje svoje preko Švicarske u Austriju, onda je poslao ljude, njih je smjestio osvur, obskurne pansione i hotelčiće u okolici Beča, a on je otci u Hiltonu. I tamo se zabavljaju sa 12 prijateljica raznih, to su njegove tjelohraniteljice i slično, a cijeli trošak je plaćao Gaddafi. I onda naravno, kako su tu bili pripadnici skupine baden Badenweihom, oni su na sastanku sa vođom prigovorili da je to jedno dekadentno buržovsko ponašanje, da je to užasno i da oni to ne mogu tolerirati, da se ti kao naš kameradi brat ponašaš odvratno, jedna kritika je pala, ali samo kritike nije bilo. On je ponovo odgovorio da je on vođa, da je najvažniji i da se on mora tako prikrivati, da je to najbolja moguća politika. Ne treba reći da je u otmicu ministra Opeka u Beću krenuo pijen, a da je doputovao vlakom redovitom linijom iz Švicarske ovaj, u Austriju praveći nered po kupejima, tako da je on stvarno imao puno sreće. To mu je bio dio izazova vjerojatno, ali u današnjim uvjetima to ne bi prošlo. Ono je bilo još doba ranoga učenja kako se treba, kako treba prepoznavati teroriste ili sumnjivice koji bi zaista mogli napraviti neku veću okrutnost. Carlos je pažljivo odabrao svoje suradnike za napad na sjedište Opeka. U skupinu su bili Klein, njegov stari suradnik iz Pariških dana, i Gabriela Kröher Tidman, članica revolucionarnih ćelija i pripadnica druge generacije frakcije Crvene armije. Pored njih, u skupini za napad bila su i dva palestinca i jedan libanonac. Njihova konspirativna imena bila su Halid, Jusuf i Jozef. Šestorka je došla do ulaza u zgradu u kojoj su zasjedali ministri Opeka. I nitko nije obraćao previše pozornosti na njih. Klein je pozdravio mladog austrijskog policajca koji je čuvao ulaz. Carlos je na engleskom upitao novinara u predvorju traje li još uvijek sjednica. John Folline piše. Izgledali su pomalo jadno, kao da su niži članovi neke nevažne delegacije. Nitko nije dva put pogledao nisku djevojku koja je nosila dugu suknju i vuneni šešir. Nekoliko njih izgledali su kao da su crnomanjasti i Bartholome i Healy iz Associated Press rekao je ovo dok su prolazili pored njega. Evo prolazi delegacija Angole. Kad su nestali iz vida na vrhu stepenica, Carlos i njegov tim otvorili su svoje sportske torbe, izvukli oružje i počeli trčati. Klein je na glavu stavio masku. Oni su jednostavno utrčali uz gradu, pobili tamo pastražara Čuvara i... Carlos je uoči zadnjeg sastanka, kada je bila proba, rekao je, čuvajte sve ostalo vi, ne smijem otpasti dlaka sa glave, znači devet ministara su pod vašom ingerencijom, ali iranskog ministra nafte, Jašmida, Amuzegara, njega ne direte, i saudijskog ministra Zakijemanija, njih ću ja osobno, Zaklati. I sa sobom je ponio jednu množenu i zaista je to htio napraviti. Al šta se desilo? Zahvaljujući tome što je Zaki Amani bio isustan pregovorač, on je u razgovoru sa Carlosom omekšao ga je i rekao, ja sam isto čovjek kao i vi imam svoje, imam obitelj imam svoje radosti, imam svoje tuge i onda je njemu, Carlos i to je autentičan priznao da se bavi terorizmom od svoje 14. godine i da nije baš zadovoljan da misli da je mogao biti obrazovaniji ali šta se može uvjet je bio nemilosrdan, 50 milijuna dolara mora platiti Saudijska i Iran ako želi samo ovu dvojcu i to je uspjelo on je dobio i zrakoplov krtsat kirozinom on je dobio šampanjce dobio je hrane i dobio je nekog kovčega keš love u malim novčanicama u dolarima i izvukao je cijelu svoju ekipu iz a jedan od Baden Mahovine Baden Mahov koji je bio ranjen u puškaranju, tražio je da ga operiraju i da ga onda puste. Austrijanci su to navodno i napravili ali nije provjeren podatak. Da su ga pustili jer su se svi silno, svi su se silno bojali Carlosa, znači 1975. on je na vrhuncu svoje operativne moći on tada postaje pojam. Prepad na sjedište Opeka u Beču bio je vrhunac Carlosove karijere. U njemu su se onda počele širiti glasine. Da je u Libiji on najbliži suradnik pukovnika Gaddafija. Da je on ubio bolivijskog veleposlanika na ulicama Pariza. Da se u svibnju 76. raznio na Tel Avivskom aerodromu Ben Gurion. I Carlos je počeo vjerovati u legende koje su se pričale o njemu. To je pak ljutilo Vadija Hadada, glavnog planera Narodne fronte za oslobođenje Palestine. John Folline navodi ove riječi koje Vadi Hadad uputio Carlosu. Zvijezde su vrlo loše kad je u pitanju slijedjenje naputaka. Ti nisi slijedio moje naputke. Nema mjesta za zvijezde u mojim operativnim timovima. Možeš ići. Kada se odvojio od Narodne fronte, Carlos je postao neka vrsta terorista najamnika. On i Sabri Albana ili Abu Nidal postali su najozloglašeniji teroristi 80. godina 20. stoljeća. Michael Burley u knjizi Krb i bijes, kulturna povijest terorizma, piše. Neke od ekstremnih palestinskih frakcija pridružile su se Carlosu Šakalu kao ubojice slobodnjaci, koji su radili za onoga tko da više, te su djelatnosti kombinirali s iznudom. Dok je Carlos, nakon raskida s Narodnom frontom, pružao usluge Rumunjskoj tajnoj službi ili Istočno-Njemačkom ministarstvu za državnu sigurnost kako bi ubijao disidente ili napao radio Slobodnu Evropu u Minhenu, Abu Nidal je mijenjao svoje gospodare, od Iračana do Sirijaca. Oni su ga vidjeli kao korisno oružje protiv Jordana. U drugoj polovini 70. godina i tijekom 80. Carlos je puno vremena proveo u Istočnoj Europi. U Budimpešti je nekoliko godina živio u viliji u otmjenom dijelu grada. Ministarstvo državne sigurnosti i njegova glavna obaveštena uprava, Demokratske republike Njemačke, također su jedno vrijeme ugošćavali Karlosa. On je mogao računati na osoblje od 75 ljudi i na novi, naravno, zapadni automobil. Mogao je i slobodno nositi pištolj po ulici. Bila je to rijetka povlastica, rezervirana samo za službeno osoblje. U tim je godinama Carlos jedno vrijeme proveo i u socijalističkoj Jugoslaviji. Dvije su verzije. Da je uhapšen u hotelu Esplanade, Ušao je bez dozvole, sa lažnim dokumentima. I zapravo zbog galame su ga, zbog javnog reda i mira, i on je bio uhićen. Ne imali navodno pojma tadašnji Jugoslavenski organi o kome, o kome riječi. Onda je u uhičeni i Tito ga je odmah dao, odmah ga je deportirao. Druga priča, i ja sam sklon njoj, jer nemate potvrde, ali e, ako to analizirate... To je malo glupo, ono je bila ozbiljna država kad je bio u pitanju represija i organi sigurnosti i obavještene službe. Prije da će ono što su pričali razni palestinski funkcioneri da je on bio nekoliko puta u Jugoslaviji, da se tu odmarao od teškoga terorističkog odnosno revolucionarnog života, da je tu navrćao da tu ništa nije dobio nikakvu obuku, da je jednostavno provodio uživoje u hedonističkom njegovom stilu i da je ipak onda kontaktirao ljude iz ekstremnih mreža palestinskih na području Jugoslavije. To je Tito neko vrijeme tolerirao, onda je deportiran doista, strpan je na avion bez punog pardona i posla tu Bagdadu. Tito jako pogriješio. On nije volio Iračane, niti on i njega, jer je njegova ljubav bila Sirija. Sadam Hussein i sirijska braća iz partije BAC su, nisu volili, pucalo se na granici i sl. I onda mu ipak uspjelo nagovoriti Sadama Huseina da ode u Siriju. Carlos je stvorio svoju malenu privatnu bojsku. Njegova supruga Magdalena Kopi suradnik po imenu Weinrich ispalili su 18. siječnja 1982. godine rakete iz ručnog bacača tipa RPG 7 na omotač reaktora francuske nuklearne elektrane Super Phoenix sagrađene kod Kreml Vila u središnjoj Francuskoj u veljači 1982. Magdalena Kopi, švicarski terorist Bruno Breguet, uhićeni su u Parizu zajedno s automobilom punim eksploziva Carlos je kampanjom terora pokušao ishoditi njihovo puštenje iz zatvora. Nije uspio. Tijekom 80. godina Carlos je stekao i neke krajnje nevjerojatne prijete. Među njima je bio i François Genot, švicarski bankar, kojega su zbog njegovih veza s nacistima i neonacistima nazivali crni bankar. Pored simpatije za nacizam, Genot je imao i simpatije za arapsku i palestinsku stvar i financirao je. Carlos je bio jedan od njegovih pouzdanika. Veze Carlosa i neonacista nikad do kraja nisu rasvjetljene. Ali taj nekada najveći terorist s vremenom je padao u zaborav. John Folline piše. Za ciju je kasnih osamdesetih Carlos bio bivši. Za Vincenta Canistrara, cijinog načelnika odjela za prototerorizam, Carlos je bio samo povijesni kuriozitet. Komunistička bačva Viskija, koja ne vjeruje u Boga i koja više nije odkoristi muslimanskim vladama. U Damasku on je većinu vremena bio mrtav pijan. Ali Carlos nikada nije bio potpuno zaboravljen od francuskih sigurnosnih službi. Kada se nakon završetka hladnog rata pružila prigoda da se Carlosa uhiti, Francuska tu prigodu nije propustila. Francuski sud Carlosa će osuditi na doživotnu robiju, govori vojni i obavešteni analitičar Fran Višnar. Jedno vrijeme je bio u Adenu, gdje je inače boravio u tim raznim krizama koje su izbijale, i tamo je ostao do 1992. onda je konačno se premjestio u Sudan. E tada su na njega navalili francuske obavještajne službe, prto i Amerikanci odnosno CIA. Sudanci su se dugo odolijevali e, njihovim pritiscima, međutim konačno su pristali, navodno su ga drogirali po jednoj verziji što je bliže istini jer je to bilo lako napraviti zato što je on bio stalno pijen a po druge verziji oteli su ga komandosi jel to je nova verzija francuski jer jedna tisuća pet se kad je ono u pitanju sve dešavalo on je usred pariza ucao na, na tri pripadnike francuske protoovještajne službe koji su se predstavljali kao policajci i jednog došnika iz palestinskih redova prije toga je u hlače doslovno ugače sakrio pištolj sa dvostrukim e, punjenjem ovaj koji su se ti godina pojavili na tržištu s prigušivačem i kad su oni došli, glumio je idiota, potpuno pijenog i ovaj u jednom trenutku izvadio pištolj i svu četvoricu pogodio u vrat. četiri hica, četiri pogodka. I zato su ga naravno Francuzi tražili formalno devedeset četiri na doživotni zadon Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili. Glazbeni urednik Maro Market tek čitao Ivan Kojunčić. Emisiju snimio Dubravko Robić, a uredio i vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi .hr. Kosa crta radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja. What are you getting? What's your trick? You vibrate, bounce, or tick? What's your turn. Are you correct? Do you beat your bend or stretch? We're milling through the grinder, grinding through the mill. If this is not an exercise, could it be a... Uh, Drill. How long? How's the skull? Does it fit? Is your mind free? Empty or strict? We're pinning through the grinder, we're grinding through the mill. If this is not an exercise,